116. Великий Ахум. Зазубрена паща загибелі тепер була в кількох дюймах від моїх скорчених пальців. Я глянув вниз. Моє тепле море поглинуло все. Маринка куряви, єдиний слід загиблої будівлі, неспішно пливла над морем. Палац, утративши свою масивну маску, звернену до моря, тепер посміхався півночі, мов прокажений, вискаливши гострі нерівні зуби. Зуби. То були уламки розтрощених балок, прямо піді мною відкрилась простора зала. Її підлога, позбавлена опор, виступала над порожнечою, ніби вишки для стрибків у воду. Я на мить уявив собі, як стрибну на цю вишку, а потім стрілою схрестивши руки, затамувавши подих злечу з неї вниз і вріжусь без сплеску, у теплу, мов кров вічність. Це видіння розвіяв крик пташки, яка стрімко пролетіла повз мене. Пташка ніби хотіла дізнати, що сталося. К'ютіф'ют? спитала вона. Ми всі глянули на пташку, а потім один на одного. Смертельно налякані, ми відступили від краю прірви. І щойно я зійшов з плити, яка мене підтримувала, вона похитнулася, мов дитяча конячка-гойдалка, і поїхала вниз. Плита звелилась на підлогу зали, підлога нахилилась, перетворюючись на трамплін. І вниз по цьому трампліну поскакали меблі, які ще збереглись у тій кімнаті. Першим стрибнув ксилофон, підскакуючи на своїх коліщатках. За ним покотилась тумбочка на випередки з паяльною лампою. Їх уперто переслідували стільці. А потім десь у глибині кімнати, невидимо для нас, заворушилось щось громістке, що дуже не хотіло ворушитись. Воно повільно повзло до краю трампліна. Нарешті ми побачили позолочений ніс. То була шлюбка, де лежав мертвий папа. Шлюбка доїхала до краю, ніс перехилився через нього, шлюбка стала торчма, І поринула додолу, перевернувшись до гори дном. Папа випав із шлюбки, полетів окремо. Я заплющив очі. Пролунав звук, ніби хтось повільно зачинив велетенські ворота, всесвітні ворота, що вели до небес. І вони тихо замкнулись. Над нами прокотився великий ахум. Я розплющив очі. Море перетворилось на рід дев'ять. Волога зелена земля вкрилась блакитно-білими перлами. Небо потьм'яніло. В барасізі сонце виглядало, як хворобливо-жовтий м'яч, маленький і ворожий. Небо вкрилося зміями. До нас наближалися смерчі.